Apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ada yang bisa membantu? Iya. dan empat orang. Iya, silakan. Bab puasa dalam keadaan safar. Bab Baik. Apa ya? Allah apa dasarnya Dari खबर dia. Baik. terdapat pilihan antara <coughs> bolehnya berpuasa ketika safar dan tidak berpuasa. Nah, sahabat Hamzah bin Amr Al-Aslami Mengapa beliau bertanya seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah sesuatu yang mendorong beliau untuk bertanya tentang permasalahan ini? Ya. Farid karena sahabat ya sahabat Hamzah termasuk seorang yang punya kekuatan untuk saum untuk saum artinya termasuk sahabat yang seringkali melakukan ibadah saum kaitannya dengan pertanyaan saum ketika safar ini Hubungannya dengan sahur apa? Iya, siapa yang membantu? Iya, Taufik? Iya, karena Sahabat Hamzah ini seringkali melakukan sahur. Dan terkadang perjalanan safarnya itu bertepatan pada bulan Ramadan. Maka bertanyalah beliau R.A. kepada Rasulullah SAW tentang apa yang semestinya beliau lakukan di saat safarnya bertepatan dengan bulan Ramadan tersebut. Apakah tetap melakukan saum ataukah tidak? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya rahmat. In syi'ta asub, in fasum, fasum. Fa aftir. Untuk sahabat Hamzah itu sendiri, apa yang beliau pilih? Ya, berpuasa, bersom. Kenapa? Karena rajin berpuasa. Di samping itu, di samping rajin berpuasa, ada alasan lain? Ya. Kenapa? Ya, karena untuk mengganti Som Ramaban di bulan lain terasa berat bagi beliau. Berat dari sisi bahwa itu adalah satu tanggungan. Suatu hutang yang harus beliau lunasi di kemudian hari. Sehingga sahabat Hamzah lebih memilih apa? Lebih memilih saum. Di samping, karena beliau Merasa berat jika ditunda Sebagai tanggungan atau sebagai hutang, Sisi lain beliau Merasa sangat mampu Untuk melakukan saum Walaupun dalam keadaan safar. Baik kita lanjutkan pertemuan kita Pada siang hari ini. Untuk membahas hadis yang berikutnya <coughs> Al Hadis ke-80 بعد ba'dal mi'ah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa lam y'ibis sha'imu 'ala al-muftir wa muftiru 'ala al saim Al Hadis Ustaz Niyas Samanun Bakdal Mia ah, Hadis yang ke 182 Hadis yang ke 182 dari Kitab Umdata al Ahkam An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu dari Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau adalah salah seorang sahabat ansar yang semenjak kedatangan Rasulullah s.a.w. di kota Madinah, beliau menjadi pembantu Rasulullah s.a.w. Ketika itu usia Anas bin Malik kurang lebih 10 tahun. Dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim kepada Rasulullah s.a.w. Untuk dijadikan pembantu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menjadi pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya 10 tahun lamanya. Ya'ni hingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Tentunya posisi sebagai pembantu bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu keutamaan bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehari-hari seringkali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu berbagai kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebutuhan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringkali mendengar ucapan-ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seringkali pula melihat menyaksikan perbuatan-perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah barang tentu ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan untayan-untayan mutiara mutiara hikmah dan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbaik bagi umat manusia. Dalam kehidupan yang seperti inilah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan bimbingan secara langsung dari Rasul s.a.w. Baik bimbingan secara ucapan, ataupun bimbingan secara perbuatan. Sehingga di kemudian hari, Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi seorang besar, menjadi salah seorang alim dari ulama Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah di kota Basrah dan di sana beliau radhiyallahu anhu banyak melahirkan para ulama. Di kalangan tabiin, murid-murid sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat Anas bin Malik terhitung sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini di antara para ulama menyebutkan satu kesimpulan di antara sekian kesimpulan bahwasanya menjadi seorang pembantu ataupun seorang khadim bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kemuliaan demikian juga sebagai pembantu ataupun khadim bagi orang yang berilmu merupakan suatu kemuliaan pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata: "Kami nusafiru bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami seringkali melakukan safar. Melakukan perjalanan jauh ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika Sahabat Anas bin Malik menceritakan tentang safarnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah safar tersebut adalah safar dalam rangka jalan-jalan ataupun piknik atau sejenisnya tetapi seringkali safar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya mengandung misi dakwah yang di antara misi dakwah tersebut adalah pertempuran demi pertempuran yang terkadang Rasul saw sendiri yang memimpin pertempuran-pertempuran tersebut. Maka Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengisahkan tentang suatu perjalanan jauh yang pernah beliau alami bersama Rasul saw. Beliau menyatakan falamiyib ya falamiyib ya isaimu adalah muftir. Maka seorang yang dalam keadaan sawum, yang dalam keadaan berpuasa, tidak mencela alal muftir. Tidak mencela seorang yang tidak berpuasa ketika itu. Walal muftiru ala sawaimi. Demikian pula seorang yang tidak melakukan sawum dalam perjalanan tersebut. Tidak mencela, Allah Subhanahu tidak mencela seorang yang sedang saum atau berpuasa dalam perjalanan tersebut. Demikianlah makna atau arti dari hadis yang ke 182 ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita semua tentang suatu perjalanan yang pernah beliau alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tersebut di antara para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka ada yang melakukan saum dan sebagian yang lain ada yang tidak bersaum. Wallahu aalam, bahirnya perjalanan tersebut terjadi ketika di bulan suci Ramadhan. Perjalanan tersebut terjadi di bulan suci Ramadhan. Maka sebahagian dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang melakukan saum dalam perjalanan tersebut. Mereka merasa bahawa perjalanan tersebut tidak melelahkan ataupun tidak berpengaruh jika mereka melakukan saum. Mereka merasa mampu untuk melakukan shoum, yang itu merupakan suatu kewajiban pada asalnya. Maka mereka tetap berupaya untuk melakukan kewajiban shoum tersebut, terlebih manakala fisik mereka merasa mampu untuk melakukannya. Nah, sebagian sahabat, yang juga turut dalam perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagiannya berupaya untuk menjalankan rukhsah menjalankan suatu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini suatu keringanan bolehnya bagi seseorang untuk tidak berpuasa, untuk tidak melakukan saum, ketika ia dalam keadaan safar. Maka sebahagian dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mereka tidak melakukan saum, saat melakukan perjalanan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu bagaimanakah, Sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari kelompok yang pertama dan juga tidak mengingkari kelompok yang kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan dalam permasalahan ini yang Melakukan saum dalam perjalanannya, Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Demikian pula, yang tidak berpuasa dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW pun tidak mengingkarinya. Kemudian, ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan tentang sikap di antara para Sahabat Rasulullah SAW itu sendiri, terkhusus antara mereka yang melakukan shom dan mereka yang tidak melakukan shom dalam perjalanan tersebut. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang yang shom yang berpuasa dalam perjalanan tersebut, tidak mencela seorang yang tidak melakukan saum, demikian pula sebaliknya, yang tidak melakukan saum, pun tidak mencela para sahabat yang melakukan saum ketika itu. Masing-masing memberikan kelapangan jiwanya, di dalam menyikapi kawan-kawan yang berbeda pendapat dengannya demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka adalah orang-orang yang ukala. orang-orang yang berakal orang-orang yang pandai di dalam melihat situasi dan kondisi yang pandai di dalam membaca satu permasalahan, mana permasalahan yang masing-masingnya harus berlapang dada dan menyadari satu sama yang lainnya, dan mana permasalahan yang benar-benar harus ditekankan dan tidak boleh berbeda dalam permasalahan tersebut. Nah terkhusus permasalahan berpuasa atau tidak berpuasa ketika syafar, Maka telah tertanam pada benak para sahabat Rasulullah SAW bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang telah dibebaskan oleh Rasul SAW untuk masing-masingnya memilih apakah melakukan saum dalam perjalanannya ataukah tidak melakukan saum dalam perjalanannya. Oleh karena itu, ketika mereka mendapati sahabat yang lain berbeda baik yang saum, yang berpuasa mendapati sahabat lain tidak berpuasa, ataukah yang tidak berpuasa mendapati sahabat yang lain berpuasa, maka masing-masing tidak mencela, masing-masing tidak Mem, tidak mencemooh, akan tetapi masing-masing benar-benar menyadari bahawasanya semuanya dalam keadaan baik semuanya dalam keadaan melakukan suatu perbuatan yang telah diberi kebebasan oleh Rasulullah SAW untuk memilihnya mereka-mereka yang melakukan sawum menyadari bahawasanya para sahabat yang tidak melakukan saum adalah orang-orang yang sedang menjalankan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahuwataala dan Allah Subhanahuwataala sangat suka bila rukhsahnya bila keringanannya dilakukan oleh hamba-hambanya. Demikian pula para sahabat yang tidak melakukan saum ketika itu tidak berpuasa dalam perjalanan tersebut. Mereka benar-benar menyadari bahawasanya para sahabat yang melakukan saum benar-benar telah berpegang dengan hukum asal. Yaitu kewajiban untuk melakukan saum di bulan suci Ramadan. Mereka termasuk orang-orang yang berupaya untuk bersegera di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah SWT. Sehingga tidaklah terjadi di antara mereka di antara para Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu perselisihan dikarenakan perbedaan amaliyah ketika mereka dalam keadaan safar tersebut. Ikhwani Rahimani Rahimahni Warahmatullah. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Di antaranya adalah bolehnya untuk tidak berpuasa dalam keadaan safar. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari para sahabatnya yang melakukan saum dalam safar tersebut dan juga tidak mengingkari para sahabatnya yang tidak melakukan saum dalam safar tersebut. Kesimpulan berikutnya, besarnya jiwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan besarnya nilai ukuah yang tertanam pada kolbu mereka, sehingga mereka benar-benar berupaya untuk menjalin ukhuwah yang ada pada mereka dan berusaha untuk menutup berbagai celah yang dapat menyebabkan retaknya ukhuwah di antara mereka Itulah mungkin beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-182 ini. Ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. الحديث الثالث وثمانون بعد المائة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya tidak ada orang yang berpuasa kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Hadis ketiga belas dan sembilan puluh dari seratus miliar. Hadis yang ke seratus delapan puluh tiga dari kitab Al-Mudallal An Abu Darda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Dari Sahabat Abu Darda Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Sahabat Abu Darda, beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Darda dan nama beliau adalah Waimir bin Malik al ansari Al-Khazraji. Nama sahabat Abu Darda adalah Waimir bin Malik. Al-Ansari Al-Khazraji. Yang dikenal dengan kunyahnya Abu Darda. Beliau termasuk salah satu sahabat Rasul SAW yang mulia. Yang dikenal akan kezuhudannya. Dikenal akan tamasuknya. Militansinya. Di dalam beristiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata, Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi harr syadid. Kharajna kami telah keluar. Telah melakukan perjalanan, perjalanan jauh. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan suci Ramadhan, di hari yang di musim panas yang luar biasa panasnya, hatta in kana ahduna la yadzau yadahu ala rasih min shiddatil har. Sampai-sampai masing-masing dari kami benar-benar meletakkan tangannya di atas kepalanya min disebabkan sangat panasnya kondisi atau cuaca ketika itu wama fina shaimun dan tidak ada di antara kami yang melakukan saum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis yang mulia ini sahabat Abu Darda dan Umar bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji Menceritakan kepada kita. Tentang suatu perjalanan. Yang pernah beliau alami bersama Rasulullah SAW. Perjalanan tersebut terjadi. Di bulan suci Ramadan. Dan lebih tepatnya. Di musim yang sangat panas. Tentunya. Cuaca panas yang ada di negeri Arab. Berbeda. Dengan apa yang ada di negeri kita Di negeri kita Panasnya seperti apa Maka Angin Yang berhembus sepoipun -sepoi Masih dalam keadaan sejuk Ketika angin berhembus Maka terasa Kenyamanan atau kesejukan Tetapi Musim panas yang ada di negeri Arab Angin yang berhembus pun adalah angin yang panas. Sehingga ketika panas dia ya benar-benar panas. Panas terik mataharinya, panas cuacanya, air pun menjadi panas. Semuanya serba panas. Sampai-sampai dikisahkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, saking panasnya Masing-masing dari sahabat Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepala mereka masing-masing. Sangat panas. Dan rasanya kepala mereka benar-benar tidak tahan. Ketika menahan panas tersebut. Di sana ketika musim panas, di malam hari pun juga dalam keadaan panas meskipun tidak ada matahari. Kalau kita siang panas, malam dingin, bisa-bisa hujan juga. Tetapi di sana hujan jarang, di malam hari pun ketika musim panas, cuacanya pun sangat panas. Maka, sungguh benar apa yang digambarkan oleh sahabat Abu Darda' radhiyallahu anhu ini. Suatu perjalanan di bulan suci Ramadan, cuacanya pun sangat panas sehingga masing-masing dari mereka memegang kepala mereka dengan tangan-tangan mereka. Kemudian beliau kisahkan bahawa ketika itu tidak ada yang melakukan saum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawahah al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahasanya kondisi ketika itu benar-benar dahsyat. Panasnya adalah panas yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang biasa tahan dalam perjalanan untuk melakukan saum untuk kali ini mereka terasa berat untuk melakukan saum. Yang mampu melakukan saum ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawaha al ansari radhiyallahu anhu. Nah, dari sini ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah Terdapat suatu pelajaran Yang penting bagi kita bahwasanya Safar Ataupun suatu perjalanan jauh Ketika bertepatan dengan bulan suci Ramadan Maka masing-masing bisa mengukur kemampuan dirinya baik secara fisik ataupun mengukur kemampuannya manakala menanggung hutang saum tersebut apakah terasa berat ataukah tidak ketika dia membayar saum tersebut di hari lain di luar bulan suci Ramadan sehingga masing-masing bisa menentukan pilihan bagi dirinya Ketika seseorang merasa mampu untuk melakukan saum terlebih, Ketika membayarnya di hari lain terasa berat, Maka baginya untuk melakukan saum dalam perjalanan tersebut. Namun bagi seorang yang ingin menjalankan ruksah dari Allah Subhanahu SWT, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala terlebih tidak merasa berat untuk membayar saum tersebut di hari lain di luar bulan suci Ramadhan terlebih pula ketika melakukan perjalanan safar termasuk jenis orang yang berat atau tidak mampu di dalam melakukan saum maka baginya untuk tidak melakukan saum dalam perjalanan safarnya tersebut, sehingga kita lihat di sini para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Abu Darda, mereka semua kebanyakannya tidak saum, bahkan yang saum hanya dua orang dari mereka, yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Rawahah al ansari radhiyallahu anhu. Beliau berdualah yang ketiga itu merasa mampu untuk melakukan saum dalam perjalanan yang berat tersebut. Ikhwani fill rahimani wa Itulah mungkin beberapa faedah penting yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-183 hadis Abu Darda Uwaimir bin Malik al ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu dan juga beberapa faedah penting yang sebelumnya telah kita dapatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu demikianlah mungkin pelajaran yang bisa kita pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan barakah dalam hidup kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.